Bani. Iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. În Timotei, capitolul 6, versetul 10 Banul este ochiul șarpelui cel vechi care vrăjește toate ființele care se află în preajma lui. Iubirea de bani este somniferul diavolului cu care caută să adoarmă conștiința urmașilor lui Hristos. Cum nu este nicio legătură între Hristos și diavol, așa nu este legătură între credință și iubirea de bani. Dintre toate iubirile vrăjmașe, iubirea de bani este cea mai puternică și cea mai îngrozitoare. Ea chinuie și stoarce pe om de tot ce are mai bun și de preț în el. Iubirea de bani orbește ochii omului și nu mai poate vedea adevărul. Strălucirea banilor pentru el acoperă strălucirea adevărului. Numai cei care stau sub ochiul lui Dumnezeu pot scăpa de ochiul groatnic al diavolului, banul. Iubitorul de bani și de slavă de șartă nu mai poate fi iubitor de Dumnezeu. Aceste două iubiri se exclud una pe alta. Iubirea de bani și de slavă de șartă a luat pacea de pe pământ, unde intră iubirea de bani, izgonește în primul rând pacea. Niciunul din cei ajunși să zacă pe grămezi de bani n-a cunoscut cu adevărat fericirea. Beția Nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare. Efesen 5, versetul 18 Cel îmbătat este ca un cal orb și fără frâu care aleargă spre prăpastie. Toate relele din lume le poate săvârși cel beat. Nu numai de vin se îmbată omul, ci și de altceva. Cel îmbătat se dezgolește pe sine, ca noi, și acoperă pe Dumnezeu, creatorul său. Băutura fură mintea omului și nu mai este în stare să judece. Cel beat este ca un automobil care coboară în plină viteză cu frâna și cu bara de direcție rupte. Omul beat este ca un taur bolnav de turbare. Cine mai poate sta înaintea lui? Nu se poate urca pe scara vieții în Hristos, cel cu inima îngreuiată de mâncare și de băutură. Binele Este bine să fii plin de râvnă întotdeauna pentru bine. Galaten 4, versetul 18 Dă dar robului tău o inimă pricepută, ca să deosebească binele de rău. Întâi regi, capitolul 3, versetul 9 Binele este unul singur, Dumnezeu și tot ce duce în Dumnezeu, în felul lui de a fi. Restul e numai rău. Răul este lipsa binelui. Binele adevărat este numai în Dumnezeu. În afară de el totul e rău, totul e păcat, totul e numai închipuire. Binele adevărat este numai acela care urmărește viața, viața în cel mai înalt grad, viața veșnică. Binele adevărat este legat de dăruire, de jertfă, iar răul este legat de egoism și de slavă de șartă. Binele își are izvorul în cel bun și cel bun este numai Dumnezeu. Binele dacă nu e făcut la timp, nu mai e bine. Făcând binele celui ce-ți face răul, te înalți spre cer, în stări de cer, și îi deschizi și lui poarta spre cer. Binele și dragostea nu sunt niciodată deprisos și nu plictisesc când pe nimeni. Inima care arde în focul dragostei dumnezeiești va ști când și cum să săvârșească binele. Dragostea nu poate greși niciodată. Fără nașterea din Dumnezeu, omul nu este în stare să cunoască binele și cu atât mai puțin să-l făptuiască. Nu există bine fără adevăr, fără Hristos. Când este vorba să faci bine cuiva, întotdeauna este timpul potrivit. Fără sămânță bună, nimic bun nu poate răsări în noi. Ca să poți face binele, trebuie să-l cunoști mai întâi. Nici o ocupație din lume nu-i mai nobilă, mai frumoasă și mai necesară decât râvna pentru bine. Nu e de ajuns să faci binele, ci binele trebuie făcut bine ca să fie cu adevărat folositor. Când este vorba de înfăptuirea binelui, nu trebuie îngăduită nicio amânare. Nimeni nu este atât de sărac încât să nu poată face binele. Și binele și răul... Sunt o piatră aruncată în sus, revin de unde au plecat. Oricât de mic ar fi binele făcut, poartă răsplata cu sine. Și oricât de mic ar fi răul făcut, s-au gândit, neotrăvește viața. Copacul adăpostește cu frunzele sale pe acela care îl tai. Fă binele și dușmanilor tăi. Dacă ești bun, bunătatea ți-o arăți față de toți. Lumina este lumină și pentru cei ce o vorbesc de bine și pentru cei ce o vorbesc de rău. Oricând e timpul de a face binele. Când nu știi ceva sigur despre un om, e mai bine să crezi bine despre el, chiar dacă nu se află într-o stare bună. N-ai nimic de pierdut crezând așa. Când însă crezi rău și vorbești despre el, dar nu-i rău, atunci ai pierdut mult, te-ai încărcat cu un greu păcat. Biruința. Ceea ce câștigă biruința asupra lumii este credința. 1 Ioan capitolul 5, versetul 4. Suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Roman capitolul 1, versetul 37. Biruința este totdeauna de partea adevărului, chiar dacă ea se arată mai târziu. Biruința este de partea celor credincioși și curați. Starea de trezie este prima condiție a biruinței în viața de credință. Îndrăzneala este semnul temătorilor de Dumnezeu. Slăbiciunea este ușa morții. Prin această ușă intră moartea fără nicio greutate. Cine nu supune pământul, pământul îl supune pe el. Binecuvântarea Domnului dă biruință. Adevărații biruitori, sunt acei care își omoară firea veche. Biruința o câștigă numai cel care știe să lupte. Nu-i destul numai curajul, ci și știința trebuie să contribuie la biruință. Înfrângerea poftelor este una din armele cu care rănim cel mai mult omul cel vechi. Nu putem fi biruitori în lupta împotriva păcatului până nu vărsăm sângele omului cel vechi. Când ești biruit de ispită, raiul se transformă în pustie. Când biruiești ispita, pustia se transformă în rai, căci nu partea de afară îți dă fericirea, ci starea de curăție lăuntrică. Numai dacă rămânem în locul în care ne-a așeza Dumnezeu, câștigăm biruința asupra vrăjmașilor noștri de tot felul. Biruința în lupta credinței are la temelie curăția și sfințenia. Biruință este câștigată numai când încrederea în cuvântul Sfânte stăpânește de plin. Cel mai bun mijloc de a birui pofta este să nu stai nicio clipă la discuție cu ea. Biruința este câștigată numai când încrederea în cuvântul Sfânte stăpânește de plin. Cel mai bun mijloc de a birui pofta este să nu stai nicio clipă la discuție cu ea. Biruințele sau înfrângerile noastre în luptele duhovnicești Atârnă nu de slăbiciunea sau tăria vrăjmașului, ci de privirea noastră spre Domnul Isus. Pentru biruință se cere un preț, să stai cu Domnul în rugăciune. Biruința se câștigă pe genunchi. O inimă tulburată nu poate birui în lupta cu vrăjmașul. O minte limpede și o inimă curată va birui întotdeauna atacurile diavolului. Când ne duce Duhul prin pustie și prin locuri pline de dragi, ne duce ca să biruim, nu ca să fim biruiți. Nu poți cunoaște mai bine pe adversar ca atunci când lupți cu el și mai ales după ce l-ai biruit. Cel din clipa pas în biruința unei slăbiciuni este recunoașterea ei. A trăit cu putere și credință ziua de azi, clipa de față, iată taina biruinței, a păcii și a fericirii statornice în viață. Cine se teme cu adevărat de Dumnezeu este izbăvit de teama diavolului și a oamenilor. Îndrăzneții duhovnicești sunt smeriți și smeriții sunt îndrăzneți. Sufletul încrezător întotdeauna e biruitor. Biruința nu se câștigă nici prin putere, nici prin iscusință ci prin ascultarea și împlinirea cuvântului lui Dumnezeu. Sufletul tăriei duhovnicești este încrederea în Domnul. Ca să putem fi ajutați de Dumnezeu, trebuie să rămânem pe ogorul credinței și al încrederii. Cine a trecut prin ușa credinței și a încrederii, acela este împărat și stăpânește cu adevărat. Dumnezeu locuiește în Cel care s-a învins pe Sine. Numai cine este curat este puternic și numai cine este puternic trăiește o viață de biruință. Suntem slabi atunci când nu suntem în rânduială cu sfințenia. Biruința atârnă de ascultarea de Dumnezeu. Cine este eliberat de marele eliberator, Domnul Isus, acela domnește și biruiește în viață. Cine nu se poate stăpâni pe sine... Nu va putea stăpâni nimic Puterea în viață vine numai în urma unei predări totale în mâna Domnului Moartea este arcul de triumf Prin care trece cel credincios Primind apoi cu una vieții care nu se veștejește Biruința noastră în ispită Nu constă în a nu simți Ci în a nu consimți să nu stăm de vorbă cu ispita, ci cu Dumnezeu și vom fi biruitori. A birui răul prin bine, iată adevărata biruință. Ea face bine și celui care biruiește și celui biruit. Dacă nu putem birui vrăjmașii, singurul motiv este păcatul din noi. Jertfa de pe Golgota este focul care l-arde adânc pe diavolul. De înălțarea lui Hristos în viață, atârnă toată biruința și tot sporul nostru duhovnicesc. Ceea ce mângâiem în noi înșine, nu putem birui niciodată. Și atăcea este o biruință. Dacă lucrul bun pe care îl faci sau ai de gând să-l faci este hulit, dacă sfatul tău este respins, dacă intențiile tale bune sunt jocorite și tu primești totul liniștit și cu răbdare, aceasta este biruință.